Én azt tervezem, hogy ide legkésőbb csütörtökön, a tévében pénteken megtérek. A hétfőkett szerdáról fogalmam nincs, a hétfő az esélytelen, a kedd is, a szerda az határeset, de nem tudom. Ma a 2018 november 9-e péntek van, és 4 perc elmúlott 7 óra, ugyanolyan idő van, mint tegnap, csak minden nap egy-egy fokkal kevesebb van reggel, mint előző nap volt. Most talán hét fok volt, vagy hat. De meg van a triplája is napközben. Fura, de hozzá lehet szokni. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a ha hallgatók és Fiala János műsorának, az a rövid periódus, amikor be tudnak telefonálni, mert aztán Filipov Gáborral, Navracsis Tiborral, Karácsony Gergelyel, Bácskai Jánossal és Ugi Attivával beszélgetek, utána pedig haza kell, hogy húzzak, mert fel kell készülnöm és át kell öltöznöm a civila pályán soron következő adásához.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 Mi marad nektek? Nemzetközi eukarisztikus Kongresszus, meg További szép napot, fiatal úr! Viszont! 0614890999 valamit egy 06 figyelek, ha van mire van még nagyjából 6 percünk. November 19-én nagyon messzire jött ember az Aquarium Club bolt lokájában. ezik hogy a szavalon kívül senkinek sem mondandója nincs nulla ma 2018 november 9-én pénteken 7, rövidesen 8 percrel reggel 7 óra után minden műsor műsor minden adás utolsó adás. Hétfőn kedden biztos nem, Szerdán pedig valószínűtlen, de nem kizárt, hogy legyen élőre bonyolítások egy fejelencsi csütörtökre igyekszem idejönni, jönni. Majd meglátjuk, hogyan sikerül. Mindez egy megismételt sarokoperáció következtében alakul így. Hétfőn 19-én pedig nagyon messze ember az akvárium volt lokájába. Menjenek el, ha ott vagyok, ha nem. Gyuregöt. én csak azt szeretném, hogy kérdezünk, hogy melyik koncert it's yes, make you make nice <laughs> Van egy pár helyszín, ez egy 1993-as lemezés. A legkülönbözőbb helyeken rögzítették, Michiganben, de leginkább Michigan 93-ban. Ha nem telefonálnak, akkor nem várom ki a végét és kapcsolom a Filipovat. Nulahat és először. Nulahat és másodszor. nulla hat senki többet Tegnap egyebeközt azért végződött kurtán furcsán a beszélgetésünk, mert telefonált a lányom, úgyhogy utólag is elnézés kérek, csak aztán már nem akartam fontoskodni. Neked időnként olyan a hangod, vagy mint Mexner Mihály, a zeneakadémián nem sokkal az előadás előtt, vagy mintha operálnál, és akkor az ember operáció közben az ember mégsem zavarhatja a sepészt.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 Um, azt hiszem, hogy igen, tehát ebben van valamennyi rállátásom, én is dolgoztam a sajtóban. Ennek van egy, három tényezője van egyrészt az esetlegesség, kihallgatja a műsorzat éppen az a mainstream sajtóból. Másrészt a botrányérték, nyilván, hogyha van valami nagy összeveszősnek botrányos kielentés, ezt imádják. A harmadik, az kicsit kapcsolik ahhoz, amit mondtál, hogy te nem tudod befolyásolni. Én azt látom, hogy nagyon sok sajtómunkás tudatosan próbálja befolyásolni ezt a folyamatot úgy,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 Hangban és betűben fogyasztania, amelynek a feldolgozása azért igényel a bizonyos háttérküvés, és egyszerűen mennyiségileg ez annyira okay, meg. De ez volt a második, amit mondtam, de nincs harmadik tényező? Na, a harmadik gondolsz? és negyedik. Hát az, azt azt hogy van-e van, van -e valamiféle állaga állapota a társadalomnak, amelyet akkor kapott el ez a jelenség, amikor egyébként fogékonyabbnak mutatkozott rá, mint egyébként máskor lett volna, hiszen elvileg az információ bőségben el lehetne várni azt, hogy az emberek ki tudják, vagy ki akarják szűrni a pemeket, De úgy tűnik, hogy az erre való igény meglehetősen változatos. Hát valószínűleg azért, mert a Gfogyasztn van egy olyan egyéni pszichológiai mozdánata, hogy az ember általában az előzetes véleményének a megerősítését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 az egyre intenzívebbé vált, főleg egyébként az informatikai forradalmmal párhuzamosan, tehát ennek a szakjogalma van a 2000-es évek elejéről, hogy az, hogy ennyire felgyorsult az informáciára és ennyire köznyelvivé vált, az bevonja a nem annyira szájára... Oké, rendben van, ezt is értem, de... mások a hírfogyasztási szokásait és az igényeit, mint a korábbi Oké, ezt értem, de akkor ehhez nem tudott alkalmazkodni a tömegtájkoztatás. Abszolút nem, abszolút nem, és ez uh, például az Egyesült Államokban ugye a szabadsajtó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 ezzel nehezen, nehezen tud, mit kezdeni. Jó, csak... Ezt. Ez már ugye, politika én ezt és értem, de tegnap, hat, és tegnap egész egyszerűen olyasmit éltem át, mint a Pauk szalulni ha így hívják, videótól mérkőzésen, ahol a leghatározottabban drukkoltam a magyaroknak. Hogy jövök én ahhoz, hogy az objektív tájékoztatás részeként lévő tévéműsorban én drukkoljak valakinek,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 Ezt egészen konkrétan mondhatom, hogy szerintem létezik, én őt ismerem viszonylag régről, az egyik legkiválóbban. Jó, de most azt mondtad, hogy jól kizárt, jól. vagy azt mondtad, hogy nem kizárt? De én azt mondom, hogy, hogy egészen biztosan azt mondaná, hogy kizárt, hogy ő ezt fogja csinálni. egy Ő bekerült egy struktúrába, uh, amelynek régenben is része volt, de régen ezt nem a fake news uh, működtette, tehát a régi hír TV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 Hát morálisan ez nem szegénységi bizonyítvány, itt ugye az a kérdés, hogy az illető ezt tiszta kínuszból teszi, magyarul azért kapni, ezt, hogy az is hazudjon, vagy pedig azt gondolja, hogy van egy magasabb érdek, a nemzeti érdeke, vagy a nem tudom, micsoda az érdeke, amely, amely felé ilyen út vezet, és akár hazugságot is lehet felhasználni azért, hogy a Jö, ez olyan, mint hogyha egy beszélgetésben két valóság lenne. Minimum hát kettő. Pontosan ezt is láttuk, csak az egyik, az egy, az egy konstruált valóság, a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 Valami kataklizma kéne hozzá. Vagy nem tudom, elhűlés. Vagy az ember alkati teljes átalakulásra. Tehát, hogyha lennének tökéletesen informált állampolgárok, akkor meg tudnánk... ilyenek sose lesznek. Hát ez olyan, mintha be kéne venni, mindenkinek kéne vennie valami gépet. Ami egyébként ezt. Agyába. Igen. Igen. Vagy, vagy az agyába, kéne pontosan. A nem kizárt, hogy ez egyszer megtörténik, az nem történik. Jó, de ugyanilyen alapon ne haragudjál, egyszer létezik az, hogy az emberek tömegesen elindulnak a piros lámpánál a zebrán. Mit az is lehet? Nem, azt szokottam mondani, hogy szerintem ez a, ez a jelenség ez megszintetetlen, mert túl nagy a politikai pékje, amivel lehet csökkenteni a káros hatását, az pontosan a tipikus a az erősegítése például az oktatás ez Magyarországon egy dalavit valószínűleg nem fog megtörténni, hiszen ez ellen érdekelt ebben a hatalom, de, de ezt ez, ez nem szabad elvetni, mint lehetőséget, tehát hogy te, meg én, visszakeressük egy hírnek a forrását, ki mondta, hol mondta, pontosan mit mondott, ezt meg tudja tenni bármelyik állampolgár, hogyha a egy 20 percet. Tehát ez egy nem egy lehetetlenség. Amíg ez nincsen, addig a hatalom ki fogja használni, hogy az emberek nem igénylik azt, hogy korrektáljuk azt a testtapjanak. Valami volt a fejemben, de kiesett belőle. Szóval én azt érzékelem, hogy... hogy, hogy tehát, hogy ez így reménytelen, De nem, ez egy válsághelyzet. Nagyon sok ilyen ehhez hasonló válsághelyzettel találkozott már a történelem. Ehhez fel kell zárkozni. Tehát ez, ez olyan Jó, azt akartam tőled kérdezni, a... kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha a hatalomnak, amelyik a, ugye a fake news valaki irányítja?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 a világ, belőtt, hogy a valóság közben nem változik úgy meg, mint hogy a fake news való viszonyul ehhez. Te most arról beszélünk, hogy marad a fake news csak más irányban? Tehát, igen, 100 igen, 100 igen. Fokos, íg, hát nem 180 fokos. Meg, de, de, de János, vagy mi van akkor, hogy amikor a fake news -től a fake newsig, mint valami inga menet közben e, eléri a valóságot, majd megint kileng? János, ez, pont, ez pontosan megtörtént. Bocsánat, hogy a a példáját hozom, de pont most néztem vissza tavalyi éreket,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 hogyha te igazolást keresel ahhoz az előzetes vélekedéshez, hogy a CEU az különleges státuszt tart igényt, és nem akar megfelelni a jogszabályoknak. Tehát ez működik, és ez, ez, nem egy, ez nem egy hipotetikus ez, állapot. Ez, ez, ez kívánja azt, hogyha a HírTV-ben egymást követi a CEU rektor helyettese és a kormány szóvívő, hogy véletlenül se ültessék őket egymás mellé, mert azért mégis csak egy más beszélgetés lesz, mint amikor egy riporter beszélget valakivel. Lényegében igen, erről van szó. Tehát a, a kormány szó, ő pontosan tudja, hogy ő amire nagyobb az esély, hogy lelekeződik, hogyha ott a De mondok egy másik ilyen 180 fokos példát, Szóldi Kovács Andrea nagyon korrektül idézi a felsőoktatási törvény módosítását, amely arról szól, hogy felsőoktatási tevékenységet kell folytatni a CEU-nak. az enyedivel abban, hogy jó, igen, ez megtörtént, tehát meg, meg, megfelelő. Tevékeny. Igen, erre az enyedi azt mondja, hogy de ez a felsőoktatás nem igényli azt, hogy diplomát is adjanak. Ugye? De ez a lényeg. A következő mondatban Földi Kovács André azt mondja, hogy na de a jogszabályban azt szerepel, hogy anyai intézményekkel kell rendelkezni az Egyesült Államokban a ceu hol ott van előtte a papír, az ő maga is azt mondta,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 az, mint a számháborúban, hogy valakinek leolvassák a számát, aminek következtében az illető kiáll, ez ebben a mai szisztémában előfordulhat? Nem. A gyümekről gyorsan elmagyarázzuk. Szerintem pontosan értettem a Magyar Idők újságírója azt, amit az Enyedi is írt a Facebookon, meg én is a Facebookon, hogy nem azt a programot leplezték le, úgymond, amelyiket le kellett volna lepezni, hanem egy olyan programot, aminek nincsen közel a LexCeúhoz, Viszont ennek a beismerése az egy politikai háborúban egy lépés hátratétele lenne, amit nem lehet megengedni, nincsen kompromisszum, nem lehet azt mondani, hogy elmézést évedtünk, hanem tagadni kell a tényeket. Ez nem kicsit olyan, mint amikor az ember az álmában fut, de nem halad? De, illetve olyan, amikor te, ez a ez doktor a, a immemorián doktor amikor te megpróbálás kommunikálni a konvencionális civilizációs szavályok alapján, mire a választatok pofánlágnak, mert megtehetik. Kellemes hétvégét feleségeddel együtt, köszönöm szépen. Viszont szépen. Ne felejtsék, november 19-én nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában Filipovval bakácsa önökkel, és tényleg talán velem. Jól van, na. Adjál már vonalat. Já, Istenem. Jó reggelt lehet? Honalban, Navracs és Tibor. Jó reggelt. Mondjon egy sikerélményt, amit elért a héten. Férj, nem tudom, de, de nem <gül> értem, de Nehéz, most, Hirtelen? Milyen hete volt? Jó, vagy milyen nehéz, vagy nem tudom. Ne keressen, hát, semmilyen hát, csapdát ne keresen, az ne, Isten áldja, meg szabdán... beszélgetünk <gül> Hát maga ne keressen csapdát, én most csak keresem én a megfelelő jelzőt. Én nem keresem. Hát egy gyere vagy gyó már állandóan. Nem. Vagy <gül> önnéveltünk, <önél>, <gül> van, hogy teljes mondatok születnek, tökéletes jelzőkkel és állítmányokkal és ajándokkal. Néha igen. <gül> de aztán eldőlnek a mondatok. Figyelek. Igen. semmi, csak az, hogy mihez képes sikerülni, mihez nem nem, nem, nem nem tudok sikerülni, mire beszámolni a héten, de ez nem azt jelenti, hogy kudarcost volna a tónáért.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 nekem az elmúlt, nagyon intenzív tanulási folyamat, hogy az elmúlt négy évben. Mi volt ez a tanulási folyamat? Hát ez, nem tudom, ez nagyon nehéz így megfogalmazni, mert, mert nem, olyan értelem, mert nem kognitív uh, dolgokról van szó, hogy nem, nem nem adatokat, vagy nem csak adatokat, nem csak egzett dolgokat tanultam meg, hanem tapasztalási folyamat talán ez így. Mm. Tehát tanulási és tapasztalási folyamat, Bizonyos helyzetek, én hogy viselkedem bizonyos helyzetekben, hogy milyen bizonyos helyzetek Itt sopa... meg, meg szerette azt, amit csinál? Igen. Megszerettem, meg de sosem, sosem nem szerettem. Tehát nem volt olyan első persze, hogy, hogy tűnősebben idegenkedtem volna tőle. Én ugye erről már többször hogy engem mindig is érdekelt ez, hogy milyen ez a része a, a politikának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 ezt szeretne ezt? mondjuk Amerikában politikai tanácsadó lenni egy fél nem. évig? Nem. Az én, az én politikai pályámból egy uh, olyan jelentősebb pozíció maradt ki, amit nagyon uh, amit szépnek és nagyon jónak tartok, ez a tolelmestesség. <gül> és ez kimaradt? Ez kimaradt. Ez most ezt kimaradt. Uh, az, a, az, a az ön életkorában az az azért én még én lehet. Tehát hogy mondjam, azért az ön életkorában nem zárja ki, mi zárja ki azt, hogy polgármester legyen. Há, sem. Politikában sosem mondja az ember sosé, tudja, sohát. Én már De... azt mondom, hogy politikán kívül sem mondja soha, és <súly> <súly> <súly> <súly> <súly> <súly> Igen. Ne, csak hát az a város, ami üvesen ami lennék a polgármester, a kiváló polgármestere van, és rá csónálom fiatalabb is két úgy Úgyhogy. Tehát, nagy esély. Nem. Nem, nem. Az, az már szerintem ki fog maradni.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 A, mi tudatos döntést hoztunk annak idején 2010-ben, egyrészt amikor a jelenlegi veszkémi polgármesterrel megállapodtunk abban, hogy ő lesz a polgármesterjelöltje a Fidesznek, és nem én, ugye 2010 2009 10 körül még nem volt összetérhetetlen a polgármesterség és az összegyűlési uh -huh. képviselőség, uh -huh. és pár közül számosan azt a megoldást választották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 olyan, olyan munkát folytatni, ami ezt a kettőt valamilyen kapcsolatban hozzá egymással. És amikor erről gondolkoztam akkor is ez, ez, ez, ez jutott eszembe, hogy gyakorlatilag a, az országos politika és az európai politika e, jelentős pozícióiban voltam, helyi politikában nem nagyon voltam, de, de ettől még ismerem a helyi politikát, csak nem voltam a pozícióban. Egy kérdés felajánlott nekem a kérdésével,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 a szó fizikai értelmében nem, de mentálisan igen, igen. ez önt megzavarta e meg, ugye, ugye, ugye, ugye, nem, igen. ugye arra, arra gondolok, hogy ugye. jó, a megzabartás van, azt mondjuk, nem, hogy... értem. értem a kérdését, szerintem. A megzavarás az a számúra egy, hogy mondjam, nem eredmény eredményjelző igye, tehát amikor az embert meg van zavarodva, akkor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 Ugye erre, erre szoktam, ugye talán, kart, már, talán már a beszélgetésünk során is mondtam azt, hogy, hogy a iskolában megtanuljuk, hogy a római irodalom 476, ugye 476-ban szűnt meg, amikor Odoaker, Germán, Uralkodó, Romulus augustulus kiskorú római, nyugat-római császár megtosztott a trónjától. És akkor ez engem iskoláskorom óta izgatott a kérdés, hogy mit jelent ez? Tehát 476... November 9-10-ére viradozó éjszaka megszűnt a Római Birodalom, és november 10-én is keltek fel az emberek, hogy mi már nem vagyunk római polgárok, és nem vagyunk a nyugat-római Birodalom részei, hanem mi már a középkorban élünk. Vagy ez. Tehát, hogy érezhető egy ilyen váltás. Lehet, hogy 200 év múlva azt fogják tanulni a mi hogy 2018. november 8-9-ére viradozó éjszaka, véget ért a második világháború után időszakot jellemző. Nem tudom én mi, béke, konszenzus, belle, la belle époque, ugye ahogyan mondják az első világháború előtti időszakra most. És november 9-én megkezdődött egy új, minden eddiginél másabb, brutálisabb. Kérdődő. Ugye a helyzet ennél némileg cifrában is tud lenni, mert hogy ez többsíkon is megvalósulhat párhuzamosan. Igen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 Értem, és, és valóban van ilyen. Van van ilyen élményem, a kérdés az, amit, amit, hogy az, amit fogalmazott, hogy bizonyos értelemben ugyanolyan, és bizonyos értelemben más, mint, mint amit 14 őszén uh -huh. ott hagytam, vagy 14 alán őszén, a, ehhez tartozik az is, hogy részben szerkezetileg ugyanolyan, illetve a nekem mutatott arca, mert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 olyanokat mondanak, mint amiket annak idején mondtak Tehát nem tudom, hogy nincs-e benne ez az osztálytalálkozó effektus. Érti? Értem, erre most írtel nem tudok mit mondani. Ami, ami Egyébként ebben az is benne van, utat. hogy nem járok osztálytalálkozókra. <síl> nem -e, van, A... van, valamikor eljártam, aztán egyszer csak abbahadtam. Értem. Tehát ebben lehet valami olyan kulturális szituativitás, fogalmazunk így, hogy e hogy miközben persze tehát, hogy a változás nem egyik a másikra történik. Már. Konkrétan ugye most 2018. november 9-e van, ami közelít az első világháború lezáró ünnepségekhez és az aláíráshoz. Valóban az első világháborút formálisan lezárta az, hogy aláírták a különböző megállapodásokat. De az első világháború családra vetített, gazdaságra vetített, politikára vetett következményeit, nem zárta le 1918. november 11-e, 11 óra, -e 11 perc. Nem, ez fel sem Na, hogy ezek a változások is valószínűleg így lehetnek, hogy vannak olyan, vannak olyan dolgok a politikában, és ez az, ami nagyon érdekes számomra, hogy miközben érezhetően változik a világ, és az európai parlamenti választások ebből a szempontból lesznek szerintem nagyon fontosak majd májusban, hogy ott kapunk egy olyan fényképet, Európáról, az Európai Unióról, ami megmutatja... Azt, Jó, hogy akkor látom, maradj, maradjunk éte. itt. Én Magyarországból tudok kiindulni, mert nem ismerem a belga helyzetet. Én azt látom, hogy aki itthon, és benne persze a tévedés kockázata benne van, hogy aki itthon el fog menni szavazni, ki tudja hány százalék, mert olyan nagyon nagy érdeklődés nem szokott lenni, de lehetséges, hogy most nagyobb lesz az, az átlagosnál,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 Az lehetséges, de hogy a politikai kampány ennyire sikeres legyen, ezt még én a saját életemben, de még egyszer mondom, ezt kizállok magamra vonatkoztatom, sohasem volt. Én emlékszem rá. bocsát, 2001 karácsonyán, amikor a, a Magyar Szociálista Párt egy drámai hangú sajtótájékoztatók, az Orbán e Faktum nem kevesebb, mint 23 millió román munkavállalót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 Ez van, de egy Macron hívő francia szavazó is úgy fog szavazni, hogy bár csak egész Európa a franciaország lenne, és Macron irányíthatná. De hát ez, ez a dolog természetéből adódik, de ez, tehát ez akkor is szerintem más le... Ugye eddig az európai parlamenti választások, az úgy jó a szakiragolom másodrangú nemzeti választások, azért, azért nemzeti választások, mert alaposan nemzeti tematika mentén,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 jó, jó de most egy pillanat, ugyanitt maradva, de egy kicsit változtatva rajta, talán érthető. Itt van előttem a Euronews-nak a szövege Helsinkiről, és ebben egy szerepel egy olyan mondat. A legnagyobb európai politika erő előfogadott egy határozatot, amelyben az alapvető értékek védelmét kérik az Európai Unióban, amely egyszerre érthető, egyszerre pedig egy ilyen teljesen semmit mondó mondat. Nekem van egy olyan érzésem,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 arra, hogy hetente legalább egy napot a választókerületemben töltsek. Annak ellenére, hogy meglegesen zsúfolt. Azt én értem, hogy önben volt ilyen igyekezett, de ezzel együtt ma azt mondják, hogy ami ott van, az annyira más, mint ami itt, hogy ahhoz egy nap kevés, hogy visszajöjjön. Ö, lehet. De, de ez, ez, ez lehet, hogy így van. Mint hogyha a brüsszelizmus az egy ilyen ferdült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 mert hogy nem lehet, nem lehet egyszerűen nemzeti érdekképviselő, tehát én az Európai Bizottságban nem lehetek szimplán Magyarország képviselője. de a kentőr és a tudathasadásos, ez két különböző dolog. Én nem mondom, hogy tudathasadásos, de néha határán kell, hogy legyen. Hát igen. ez később. Nem tudom, hogy milyen a belső mentáliság. Hát, ebben igaza van, egy politikai kentőr, akinek tudathasadása van, azért ha valaki most kapcsolja ebben a jött, akkor azt kérdez, hogy ezek mit ittak.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 helyi uh, szint van, helyi politikusok vannak, és országos politikusok vannak, hanem itt lesznek időnként van e európai politikusok is, és e e e ezt is meg kell tanulni. Hát, osszak meg önnel egy képet, és um, a jobboldali tömegtájékoztatáshoz tartozó újságírók mondhatnék neveket, de Isten, ments, nem akarok személyeskedni, nem ez, nem ez a lényeg, bár maga a törekvésük lényeges, elmentek be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 De ebből a szempontból azért, a magyar, amikor én még a magyar belpolitikában voltam, akkor is mindig volt egy ilyen... Jól egy beszél az a kérdés, nyomás. hogy ez, ez minőségileg nem más. Nekem valami asszugja, hogy más. Hát annyiban másabb, hogy amikor például ellentéki fakcióvezetők voltam, és voltak emberek, akik... akik azt vártás tőlem, hogy én naponta mondjam el Gyurcsányra azt, hogy ő bekegyes hazudózó, nem voltam hajlandó elmondani. Én kritizáltam őt nagyon kemény. Oké, okay, csak az a kérdés, hogy ezt a részét tökéletesen értem, de önnek ellenzékiúl gondolkodni, vagy egyszerre gondolkodni magyarul, belgául, franciául, még angolul és németül, azért az más? De azt, ezt akarom mondani, ez, ez adja a különbséget, hogy akkor senki nem kérdője lesz meg az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 hogy fogalmaznak, hogy a saját kormánya, vagy a saját közvéleménye egyrészt ne érdeklődjön a munkája iránt, másrészt pedig ne is tartsa számottezőnek, hogy említés nem éltónak, amit csinál a biztos kintűszerben. És ő mennyiben kivétel? Én abszolút kivétel vagyok. Tehát a magyar közvélemény semmi érdeklődés nem mutat az én munkám iránt, és nem is tartják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 Két hét, -hét igen, most Köszönöm szépen, viszont köszön, hálásra. Köszönöm, köszönöm. Viszont hálásra. hálásra. Önök Navracsis Tibort hallották. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatja. Kicsünk.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 Hát ez egy speciális hét volt, mert két napot külföldön töltöttem, Júbjánában voltam egy tanulmányúton. És mit láttál Szombányában? Eh, hát eh, szupernókat, tehát Júbjánában én soha nem voltam még ott. Gyönyörű egy. Eh, Nárom, égen, ég, még talán. És ami a legülebb dömbentőbb volt, hogy eh, tíz nap múlva ott választás lesz, önkormányzati választás, és eh, ebben a eh, eh, eh, Hát a városban járva ennek semmi jelét nem látott, tehát mivel egész nagy figyeltük, ezért találtunk egy-két plakátot, de találkoztunk a polgármesterrel, az alpolgármesterrel, a hivatal munkatársaival, akik a főleg közlekedési, meg milyen zöld ügyekkel, újlókozó munkatársaikkal, és hát így semmi jel ennek Találkoztunk a polgármesterrel, aki 2006 óta vezeti a várost, és hát különösebben nem látszott, hogy izgulna a választási eredmények miatt,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 most hirtelen bele gondolom, hogy miben tévedek, nem jött létre. Tehát, hogyha én azt nézem, hogy az egyetemtér környéke az mennyire virágszó, akkor, akkor az nem azt tükrözi mint amiről te beszélsz, a kapcsán. Hát te az egyetemtér, én pont ezt a példát akartam hozni, én a Rádió utcában laktam sokáig kollégistaként, és bár ott nincs, az nem autómentes, hanem egy kis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 az átalakításra kapcsán egyébként vannak uh, szép tervek, amik uh, ennek a kivitelezése nem tudom pontosan hol tart. De ott, ott voltak jó koncepciók. Hát azért ezzel együtt is persze nyilván nehezebb ezt átültetni, meg uh, tényleg azért nagyon szerencsés adottságú is város, tehát minden, minden mindene van, minden piciben van egy kis folyó, egy kis egy, egy kis vár, egy kis, ez az. Minden olyan pici, és ez igen szerethető. Um, de hát azért ott sem volt kövevésve az, hogy meddig lehet elmenni, mondjuk eb ilyen szempontból. Elképesztően jó ki van találva a, a belső közlekedése, tehát olyan prépusszer parkoro rendszer van a város szélén, ahol egyébként 1,20 euró, az ember egy, -egy egész napi parkol, plusz kap egy 90 Perce érvényes közlekedési lehetőséget oda-vissza. Jó, most nagyon igazságtalan leszek, el és akkor azt mondom, hogy ehhez képest a tököli utat megcsinálták, és maga a hullamerevség. Hogy azt mondom neked, hogy nem régen meghalt egy hajléktalan, már nem is annyira nemrég, hanem több hete a Mexikói út és a tököli út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 és hogy ez a, ez a, ez a forgalomterhelés, ami ott a tökölő van ebben a formában, biztosan nem tantható. Tehát vagy azt kell csinálni, tehát a ideális opció nyilván az, hogy megépül a 4-es metro újpalottáig, és a 15 kerületi nagy lakótelepek, amelyek ma Budapest egyetlen kötött közlekedés nélküli lakótelepei, azok kapnak egy kötött közlekedést, és akkor a 4-es metro, legalábbis valami értelmet nyer azzal, hogy egyáltalán van, mert abban a formában, hogy most van egyébként közlekedésileg szerintem nagyon kevés a hozzáadott értéke, hiszen ilyen rövid metrón alatt csinálni, amely egyébként egy párhuzamos buszközlekedéssel, egyébként megmaradó párhuzamos buszközlekedés együtt, hát ez ilyen nem nagyon van. A másik az, hogy nyilván ez a távlatos terv, én erről azért nem adnék A másik, amit lehet csinálni,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 Ehhez hasonló dolgot ö, ö, elkezdett a főváros annak kapcsán, hogy ö, volt egy villamos terv is, ami ami kudba esett, tehát hogy egy a keleti pályaudvari közlekedő villamosállatot ott csináljanak, ami szerintem ugye korábban volt ott egy villamos, most nem emlékszem a hanyas nevügy akik régóta laknak, azok talán emlékeznek rá. De hát végül is a elvetették, viszont a tervezés az elindult, és ennek kapcsán néhány ilyen, e, ilyen megállósziget kialakítását tervezik többek között a, a bosnyák piac környékén is. Jó, ha, ha, ha, És még, még, egy, még egy dolgot csak hagyd mondjak el, nagyon fontos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy viszont a Tökölyúta a nagy utakon például a Magyaródi úton meg nincsen tömegközlekedés, és ez szerintem nagyon rossz, tehát én Igen. nagyon szeretném elérni azt, hogy, hogy a, mondjuk a Magyaródi útra áthozzuk a úton menő busz közlekedésnek egy részét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 milyen fantasztikus a Várostriget, és hogy milyen fantasztikusak a dualizmus, vagy éppen a szeceszió idében épült épületek, uh -huh. hogy milyen csodálatosan ki van az Andrássy út, uh -huh. és hogy micsoda dolog, én, én imádom a kisföld alatt, tehát az egyes metrót, mert egyszerűen olyan, olyan hangulata van, olyan büszkeséggel, tehát én oda mindig úgy megyek be, hogy ezt tudom, hogy ez a világ egyik első ilyen típusú,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 Megintve íg és föld a szerelvény, és az a környezet, ami bemegy a bemegy az alagútól, nem tudok beszélni, mert ott sötét van. Hát igen, ebben nem van egyébként. Ö, ugye tervezik a kisfelati közlekedő szerelvényeknek a cseréjét, korszerűbbekre egyébként. Másodtál valaki életlen. telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Téter. Egy közlekedési kérdés a polgármester úrhoz lehetne? Igen. Tegnap történt velem reggel. Jöttem az M3-as autópálya ugye tögre be van dugulva 9 órakor, teljesen Rákospalatától egészen a Városligetig, és elmentem jobbra a polgármester, biztos most tudja, a Rákospatak felé a Tengerten ahol fordultam a Szőnyi út, ahol a Rákospatakon van egy kis híd, rajta van egy 10 méteres betontuskó, amire előtte kéne, hogy behajtani tilos. Ez a járos pont tegnap ilyen hasonló problémákat beszélt, el Előtte és utána is kétirányú a forgalom. Az zuglói önkormányzati rendészet autója kiesen t a Szőnyi után utána után a 8 méterrel, és zsinorba bünteti az autókat, 30 ezer forint a köztük engem is, mert ugye bementünk azon a 8 méteres szakaszon, vagy 10 hogy menjünk tovább, mert elakadtunk menekülni a Nagy-Leős király útja felé, vagy a Mexikói felé, mert a dugó olyan volt, hogy kb. 20-25 percig tartott volna a most miért van egy polgármester, hogy kirendelik a, a, az önkormányzati rendészetet, és Kiesen büntetnek? Ott, én ott voltam, 5 percig 6 autót büntettek És akkor egy autó elmenekült, egy, mert látta, hogy ott büntetek, akkor ott Kies oda mondja az úr, hogy hát ez 80 rendszer lesz. Miért kellett csinálni? Amikor mindenki tudja, hogy nem, nem, nem örömmel mennek az emberek el egy menekülő útra, hanem kinyújba. És előtte-utána mindenhol két irányon folyam, csak ezen a 8 méteren nem. Hát azon a nyolc méteren pont azért nem kétány jó forgalom, hogy persze az nyilván nagyon jó, hogyha van egy szökő út, csak akkor ott a borzasztó terhelés lesznének kitéve azok a párodomos kis utcák. Az, hogy ott miért büntetnek és miért, hogy mondjam... Ez, ennek, ennek utána nézek. Erre nem tudtam, hogy ott ilyen, ilyen gyakorlat akult ki. De hát um, látják, ér... hogy marha egy forgalom van, és direkt oda mennek, mert tudják, hogy úgyis tudjuk, ide fognak jönni az a pár autó, aki el szeretne menni más. Nem, nem, nem, nem, nem, nem azt akarják, hogy megelőzzék azt a 20 percet, mert el akarnak menni a Mexikói úth felé, vagy a nagy lajos király felé, és másvel nem tudnak menni, csak erre, a Belgium úthnál. Nézzem ennek utána, hogy miért van ez, hogy ez és tényleg nevetve büntetik az autókat. Amíg én ott uh -huh. voltam, 6 autó otthoz üntettek meg 8 a tegnap reggel 9-kor. Köszönöm Péter! Uh -huh. Jó, utána fogok nézni, sajnálom, hogy így jel. Mi volt a célja a látogatásnak? Ez hát mi tagjai vagyunk egy, egy ilyen hálózatnak, amely úgynevezett feltartató feljövdési stratégiákat író települések, ez a SAM, ez egy új um, terminus technikus. És uh, nekünk van három mencközi projektünk is, ami arról szól, hogy hogyan tudunk, uh, persze Budapesten a kerületek nem uh, a alkotnak politikát, hiszen a tömegközlekedés a legfontosabb eleme, hogy egy fenntartható közlekedési negyen Elnézést, de megint telefonálnak. Jó reggelt! Uh, jó reggelt kívánok! Elnézést, hogy megszakítom de a... Ne, de nem, Ez a műsor uh, alapvetően önökért van. Le, igen. Uh, egy ö, szeptemberben én telefonáltam egy ilyen parkolási büntetés miatt, hogy nem volt a cédul a, a kocsin, és akkor a 15 ezer forintos büntetése van, meg tudtak találni. Akkor a polgármester úr tanácsára mi írtunk egy levelet az uglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.nek, hogy nekik van-e válaszolási kötelezettségük, mert ajánlott levélben 9. hó, 19-én feladtuk a levelet, a karácsony úr tanácsára, hát azóta hülük botját nem mozdították rá, tehát azt se írták, hogy elfogadják az érveinket, azt se, hogy nem, tehát nulla reakció. Hát persze, hogy van, hát ő, nekik a, a minden parkolási panasz ki kell vizsgálniuk, és egyébként ki is szoktak, úgyhogy nem tűnik, van, az a kérdés, hogy vajon valami valamiféle jelét kéne kapni a hallgatók? Hogyne, hogyne, hogy ne, hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy mindenképpen persze. Hát a 9. hó 19-én elküldtük a levelet, most van 11. hó 9 és nulla reakció jött. Értem, hát ez, ez, ez abszolút megengedhetetlen, hogyha így az élőrádió műsorban nem szeretnék. Aha, nem, hát ez mindenképpen kell volna, hogy erre reagáljanak. Szívesen utána nézek, hogyha hát nem akarom hogy élő rádió műsorban, különböző adatokkal. Jó, Elkérem, még másodperc a hallgató telefonszágot is elküldöm neked. <coughs> Rendben van, nincs a...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 Halló. Jó, figyelünk mindannyian. Én azt szeretném kérdezni a polgármester úrtól, hogy a zeneiskolának a korszerűsítésével történt-e valami a fél évvel az betegek, óta. Hát mi azt vállaltuk, hogy készítünk egy tervet a korszerűsítésre. Hol vagyunk zeneiskolai legutább segítsünk? A... Egy zeneiskola, gondolom. Igen, igen, igen, igen. Igen, igen, igen.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 Ja, jó, de itt nem Jó, ura, ön ami... aki telefonált, legyen szes mondja mindenki számára, aki nem ilyen. Ez a zeneiskola, ami a Zuglói Párti volt még a 70-es, 80-as években. Igen? Ebből csináltak a zeneiskolát, és a zeneiskolának az műszaki adottságai hangszigetelése, hőszigetelése miatt nyitott ablaknál próbálnak szombat este 7-től 10-ig a Zuglói. Ja, ez egy másik történet, alatt. akkor igen, bocsánat, akkor ez egy másik történet. Nem, miért kérdeztem? Igen. Jó, en... Na most ez zavarja, ott kb. 68. Ez melyik utca? Éretét, ez a Falli utca. utca és a Korumbuk. Hát az a, a Korumbuk utca. Uh -huh. Ott még járatos és, is vagyok, igen. És ott gyakorlatilag nem lehet kinyitni április. -től az ablakot, amíg egy hónap szünetlen nem mennek el, és ami a Én úgy iskolat... tudom, elnézést, én úgy tudom, igen. ha nem rosszak az információim, hogy abban a szegény zeneiskolában nem is szabad úgy játszani, hogy kinyitják az ablakokat. Ez de ez egy, igen, de nem történik semmi, tehát Kinyit, kinyitják az ablakot. Nem, nem, illetve bocsánat, nem is akkor... A iskola akkor... A probléma, nem is a zeneiskola probléma, hanem az, hogy a zuglói önkormányzat által fenntartott szimfonikus zenekar, felnőtt zenészei étvégén, és minden héten legalább háromszor este fél tízig próbálnak. Nyitott ablaknál. Tehát ugye azt Azért írja azt valaki, aki járatos, hogy vagy megfulladnak egyébként. Igen. Hát hát de azt szeretném csak mondani, az hogy az valóban, az az az az amikor az úr telefonált, akkor, mert én emlékeztem egy másik betelefonálásra, az iskola bővítése kapcsán, mondtam azt, amit igen. mondtam. Igen. Nem, mi személyesen de talán öh, de, de, tudom, tudom, csak nem tudtam, hogy, tehát, hogy az iskola kapcsán mi a felvetés. A másik felvetés az egy? volt, hogy a bővítéstől függetlenül a próbatermeknek a lékkondöccionását oldjuk meg, és ezzel elérjük azt a helyzetet, hogy talán kevesebbet kell jutni. Jó, a a a Ez a az épület, ez ki? Hát ez a miénk, a szónak a van az hogy hogy mi tulajdonunk, de hát mivel iskolaépület, kezelésben van a kliknél, és akkor egy üzemeltetét Nem a zenei iskoláról, nem a zenei van szó. Itt a színfónikú zenekarról én... próbáj, próbarendjéről van szó, ami az önök, az önök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 módon tudjuk azt elérni, hogy ott, ne le, hogy ott lehessen zárt ablak mellett is létezni nyári időszakban, ezt beszéltek meg az úrral órámon. Igen, csak azon a az kérdésem ez... van még, bocsánat, hogy, hogy addig miért nem lehet a iskola, vagy a szimfonikus zenekarnak a próbarendjét úgy alakítani, hogy ne este fél tízkor. Nem tudom, hogy azt mondanám, hogy ha elmegyek a polgármester környékére, és ott szól a fiam jazz zenekarával nyomni a zenét este tízkor, vagy kilenckor, akkor mi lesz a lakók reakciója? Hát azért ez nem egy állapot, hogy azért mert nagy tervet csinálunk. Hát én úgy érzem maga, mint 1973-ban a fővárosi tanácsnál. És azt mondta a pártitkár Ertárs, hogy majd a szakszereti bizonyban megbeszéljük, meg lesznek tervek a következő öt éves terve. Hát hol élünk? Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor azonnali operatív intézkedésre van szükség, ami megoldja ennek az egésznek, addig az idegenes, a műszaki megújításig, vagy a a működés feltételeit biztosítjuk.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 Mm -hmm. ja. okay. Most már nem szokt tényleg mit mondani, mert abszolút egy, egy pad helyzet van. Ugye mi nem tudunk mit csinálni, mert mi tudnánk csinálni, az törvény bünteti. Innentől kezdve meg tudomásul kell vennünk, hogy fontosabb a szimfonikus zenekarnak a filharmonikusoknak a működési próbarendje, mint az ott élő családoknak az élet és nyugalma. Tehát ez egy jó üzenet a jövőre nézve tehát akkor köszönjük.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 Nem pontosan értem, hogy mit akartál te ezzel mondani. Tehát, hát az, amit mondtál, hogy nem akartad a, nem akartad a megszüntetni, ez teljesen megfelelő reagálás volt. Újabb kérdés. Hát de most volt. ne arra, hogy ez a fülharmoni 50 éve működik, ez de, az úr de, volt de. nálam fogadó, minden van, egy fórumon ezt a problémáját szóvát teszi, teljesen igaza van. Megmondom őszintén, hogy és ezt csak tényként közlöm, tehát egyáltalán semmit nem akarok ezzel állítani, de rajta kívül ezt a problémát nekem is senki nem jelent. Én ezt értem, és nem gondoltam, hogy meg kéne szüntetni a filomboniát. Ne, ne értsél, félre. Ennyire nem bolondoltam. De én azt vállaltam, azt vállaltam, hogy egyébként egy nem önkormányzat, videodat, hiszen ez egy... A kis türelem uram, jelenleg a polgármester uram beszélgettünk, de adásban van, mint tapasztalat, hiszen halljól beszélgettünk. Nem vállalt. tehát, amit vállaltam, azt tartom, és azt az, az, az, az csináljuk. Uh, nyilván egy, egy, egy, uh, ezek egy, egy óriási légterű nagy épp, uh, uh, termek, amelyeknek a légkondicionálását megcsinálni, az nem olyan, mint beszerelni egy krímát egy napvaliba. Tehát ez, uh, Én ez tökéletes, de, de az, hogy ezt megcsináljuk. az ehhez, ez ehhez Tudnom kéne, hogy ez 5 millió forint, vagy, vagy, vagy 250 millió forint, mert, mert akkor tudjuk bevállalni azt, hogy egy, egyébként nem önkormányzati feladatot teljesítünk. Értem. Na. Már túl vagyunk a fél kilencén, de a hallgató mindig elsőséget élvez. Figyelünk! Halló, jó reggelt! Hólássígál! Szia! Azt szeretném megkérdezni a polgármester út, hogy a 14. életi önkormányzatban hogy van az, hogy a wifi nem működik, illetve működik, aki van írva, hogy ilyetve azt mutatja a a gyenge, és annyira gyenge volt, hogy átprogramozta a telefonomat. Ez a Pétervárodi utcai önkormányzatnak a Haló. Nem tudom, mondom, hogy az okányrod. Az okmányrodáj. A 1. óká, oda van írva, hogy gyenge, és annyira gyenge, hogy nem. De az okmányroda, a vasánat az, az, az önkormányzat épületben nem van ugyan, de az nem, ami eh, okmányrodánk, az a kormányablak, hogy ha jól értem, amit mondani akar. Hát, igen. Tehát utána nézek, kormány. hogy ott mi van. Igen, az igen, az de igen, miért igen. akkor az a, hát, akkor... a 14. kerületben van az okmányiroza, csak nem az önkormányzat, hát Nem az, az önkormányzatszal ügyelt. Hát nem az... a kormány. kormányablak, de szívesen tovább teszem ezt. Jó, nagyon szépen köszönöm. Elköszönök tőled is, hozzáti vagy. nálatok milyen a wifi? Hát szerintem azért lepet meg a kérdés, mert én nem tudok arról, hogy nálunk az üsgélyszolgálaton lenne wifi. Értem, de így tud lenni.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 Én is így gondolom. Az, hogy nem azt mondják, hogy minden szép és jó, az meg természetes, orvoshoz hát sem ész. telefonáljon be, persze. Orvoshoz sem ész. akkor, amikor azt hogy doktor úr, kurva jól vagyok. És akkor azt mondja a doktor, Igen. örülök karácsony úr, mivel lehetek még a szolgálatás? És azt mondod semmit adnék egy puszit, de az már félreérthető lenne. Igen. Elköszönök, köszönöm szépen. Szia. Szia. Karácsony Gergelyt hallottál. <gül> Egészen elképesztő volt. De ha azt kérdezik, hogy jó vagy rossz értelemben, akkor mondani, igen, jó és rossz értelemben. A az Ugló kormányzat támogatta. Egy kicsit regenerálódom, elnézés, és aztán folytatjuk. Hajjaj, ez is megbolondult. Most dugrott egyet. Jaj, jaj. így legalább elmondom önöknek, hogy 19-én hétfőn nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, bakáccsal, Filipóval, önökkel, és ha tudok, akkor elmegyek, ha nem, akkor nélkülem. 19-én hétfőn este fél nyolc órakor.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 Hát baj. Bárki más? 061-489-0999 és 06-367-1161. Hétfőnkedden Szerdán valószínűleg nem lesz élőlebő nyilvítások elfejecsi. Hétfőnkedden szinte biztosan. Jó reggőt! Szia ja, musza ezt az egymondatot elmondom, mert ugye nem leszel jövő héten, és ez, ez is egy egyhetes történet. A Molnár Zsolt azt mondta az egyenes beszédben, két hete vagy másfél hete, hogy Karácsony Gergely a szelenkával tívta magába a demokráciát. Erre <gül> de megszólalta a igen, hogy hát azért én azt nem tagolnám meg. Csak út egy ilyen mondat. Már... Jó, Péter, de tényleg ez ilyen jelentőséggel bíret. Tehát meghallgattam Molnár Zsoltot a bolgár gyönynél,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 Három beszélgetésen is túl vagyunk, volt már Filippó óra, volt Navracsis óra, volt Karácsony óra, és most jön a bácskai óra itt a szünetben. 0614890999 és hat van-e bárki? Aki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 Lehet? Azt nem előbb-utóbb abba fogom hagyni ezeket a... A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Elsősorban azért, mert mert uh, közszolgálati percek nem kell ilyet rakni, és mint itt senki nem hirdet a philips a Samsung-tól és a Hyundai-tól. Önök termékmegjelentést hallottak.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 konstruálni kell, felújítani kell. Lehet, hogy gyakrabban is kéne. Jobban hát fog csillogni a... a teteje, nem? Igen. Jobban fog csillogni a teteje. Nem hiszem, hogy a szempont lehet. Talán nem is szép az, hogyha csillog egy templomnak a teteje. Legyen inkább... Uh, hát a részborítások. Most a szó jó értelmében, mondtam. Hát én is a jó értelműben, de a... Hát meddig csillog a rész...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 Ezekkel a felfestésekkel, amelyeket valami leukoblasztom, vagy nem tudom mivel valósítanak meg, amelyek két nap múlva már nincsenek, a korábban voltak, és azt kell, hogy mondjam, hogy van benne valami állandóság, de nem abban az értelemben, hogy ezt a bereményi megírta a Csetamásnak.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 Ferencvároson belül önnek, anélkül, hogy bárkit megbántana, van kedvenc része? Persze. Persze sok. sok Nagy, Nagyon sok kedvenc része. Ferenc Ferencváros, szoktuk mondani, hát máshogy se lett, mert ezer városrész, de alapvetően négy különböző városrész, belső Ferencváros, ugyan a kívül kívülépül, de mégiscsak belvárosias jellegű.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 Nehéz kiemelni, hogy melyiket miért, e, és valószínűleg ugyanis sokat számít, hogy az emberek ügyezével hogy élnek ott, és hogy e, lakják be a, a köztereket, a közterületeket.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 a civilapályán felvétele hétfőn ugye a sarokműtéből adódon, tehát olyan gyorsan még nem tudnak operálni, egy hétfőn együtt tudjak ebédelni, csak hogy hogyan, hogyan, hogyan tehát az embereknek a reagálása. Én is néha szoktam jelenni, van egy légkondicionáló szerelő, akit itt most az elmúlt időben semmi aktualitása, nincs, csak szeretném járig, hogyha megcsinálnák a szervist, és Tegnap nagyon jobbán arra emlékeztetett, hogyha nyáron egyszer egy időpontot én nem vettem annyira komolyan, akkor most én miért üldözöm őt, amikor megmondta, hogy majd adni fog nekem időpontot, és azon gondolkodtam, hogy felháborodják-e vagy igazabban, és valami belül azt súgta, hogy van igazság abban, amit mondott, úgyhogy nagyon, eng... mert aztán azt írt, hogy én ilyen türelmetlen vagyok, akkor válaszok valaki mást, és aztán rájöttem arra, hogy egyrészt nem akarok rá, nem akarok más választani, másrészt, meg igazabban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 Hát lehetne, csak ugye, ha prioritást nézünk, akkor hát mind meg annyi, hány hely előzheti meg adott esetben ezt a kő. Kőplattot. Szeretnék egy jó májú megjegyzést tenni önre, mert egy másik polgármester a beszélgetésünket hallgatva, mert hogy ugye önök hallgatják a beszélgetéseket, azt írta, ön ki az illető, tudtam én, hogy a János szíve mélyén szereti a lilafehéret. <hül> ez a káposztákról juthatott eszébe. Igen, mert a budafoki polgármester új hívott föl a múltkor azóban Ferencvárosban, hogy hogy lehet, hogy itt ide a fehérek a káposzták. Vannak ugye, zöld... ő... Igen. Igen. Van, van, itt az ablakonban az ő fehér van. Természet. Hát, vagy le kell rendelni így, így, így, embereket az önkormányzatot, hogy fessék, hát, ugye annak idején kalocsán biztos ezt tették volna, Tehát, le, lementek Még... volna festékkel, és ezért ecsettel is le kellett volna őket festeni.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 Újabb elismerést kapott a Ferencvárosi Báros Rehabilitáció, és többen is az önkormányzatból arra kértek, hogy erős feltétlenül emlékezzünk meg, független attól, hogy ez nem egy tegnapi hír. Ugye arról szól, hogy a Budapest főváros 9. kelet-Ferencváros önkormányzat a városfejlesztési sikerét, a Nemzetközi Ingatlan Fejlesztési Szövetség oklevelét vett át a Budapesti Meliod Hotelben október 30-án. Ugye ez egy korábbi történés, aminek vannak még eseményei később is, én ezt ugye jól érzékelem.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 ez már talán a belátható időtáv. A Barra Magyarnak a múlt héten volt egy írás a Baranyi Krisztináról, én aztán megkerestem a szerzőt, aki el is jutottam, de ő köszönte szépen, nem akart élni a lehetőséggel. Ugye annyiban váltott szintet Baranyi Krisztina, hogy bejelentette, hogy ő indul a jövő év önkormányzati választásokon, és ugye ez a műsor valamilyen formában, ha egyébként erre igényt tart az illető, akkor mindig biztosított lehetőséget a megszólalásra, nem feltétlenül vitázva a jelenlegi vezetéssel, hanem hogy elmondhassa, hogy mit szeretne, ami azért egy másfajta beszélgetést tesz lehetővé. Itt most már erről nincsen szó, de gondolom, hogy ön is tapasztalta azt, hogy Baranyi Krisztina indul a jövő évi megmérettetésen. Igen, de hogyha a műsoredeteti célkitűzéseit meg eddigi folyását nézzük, akkor a párt történetek alakulásával kevesebbet foglalkoztunk, vagy hát talán kevésbé is izgalmas sem, mint Ferencváros Ez történetek. így van, de, de Újpestnél is, a többi helyen is mindig megszólalhattak azok, akik bár kétségtelen, hogy nem az előző év, tehát az azt megelőző év novemberében, de nyilván való, hogy, hogy nem, azt nem lehet megtenni. Hogy ez, ugye azt eldöntöttem, hogy amennyiben nem halok meg, és amennyiben az együttműködések megmaradnak, ezek majd decemberben egyértelművé válnak, euh, akkor én nem hagyom ki az önkormányzati választásokat különös tekintettel arra, hogy rossz májú megjegyzések szerint abban a néhány szavazatban, amivel nyert ön legutóbbban, én is benne voltam. Ezt csak arra fölmondom, hogy, hogy akkor is volt, Kály mert ugye én azt kerestem a múltban, hogy én ilyenkor kihagytam-e vagy sem, és ha akkor nem hagytam ki, akkor jövőre se szándékozom, hogy aztán 2020-ban mi lesz, nem tudom, aki 2019. októberéig ellát, már az is hihetetlen teljesítményre képes ebben az országban, de csak arra fölmondom, hogy nyilvánvaló, hogy akkor lesznek ilyen beszélgetések. Viták korábban se voltak, ilyeneket most se tervezek. Önök között ilyen viták egyébként is kivételes módon a múltban Volt. nagy számban voltak már. Hát voltak, igen, de hogyha most eltjelzünk, hogy a vállalktása, való hatása, én biztos vagyok benne, hogy nem a pártpropaganda meg ezeknek a jelszavai szerepeltek, hanem ügyekről beszéltünk, és Szentem tartjuk is ezután is munkat, ahhoz, hogy ügyekről fogunk Így. becsélni, nem pedig, nem pedig az, melyik párt szint meg, és melyik alakult. Nem rá. ebben önnek teljesen igaza van, csak mint eseményről gondoltam, hogy említést teszek. Uh, akar -e, uh, volt-e új nóvum Nyakó István után szabadon abban a narancs cikkben, amely utalta pont ami némileg ugye azt mutatta, hogy azért itt a, a boltkáposzták felmelegítésére függetlenül milyen színük van,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 Semmi udonságot nem látok benne, és ugye, én most találtam meg éppen a 168 órának, vagy hogy ezt kimondtam, De júli, júliusi, júliusi cikkét, hogy Tarlós István biztosan nem indul a üzéválasztáson. A számhol tartunk tehát Lehet irogatni lenemzárt ügyekről, lenemzárt nyomozásokról, és a többi, és a többi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 És a 18. kerületű önkormányzat támogatja. Jó reggelt, fiatal János! Lát? Ön aztán kiutazta magát az elmúlt időben? Van néhány kilométer a szárnyaiban? <gül> hát, ha repülni tud, meg, igen. Ugye ez a 9000 kilométer kétszer az érezben. Semmi ez a sánkály oda-vissza, mondjuk a négy nap alatt, vagy a négy nap alatt vasárnap vasárnap estét uh, csütött, Ugye ön tájékoztatott engem erről előtte, és én azt kérdeztem öntől, ha csak nem bír, a 18. kelettel kapcsolatban kérdés, mert az mindenek előtt való, tehát a hallgatói kérdés az nincs is teret kap, 06148 vagy 0636 egy valamelyik az egyiken a polgármester úr van, Ugi Attila. Azt kérdeztem öntől, hogy volna -e kedve kedve számoló tartani, <kül>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 ez a, az a típusú vására, ami a világvezető vásárává szeretne válni a későbbiekben. Ezt most először rendezték meg egyébként, ez ebben a tekintetben az első vásár volt, de azt kell elképzelni, hogy a tartalmában olyan, mondjuk, mondjuk régen volt a, a, az őszi BMW, ami az iparcik vásár volt mondjuk Budapesten, de a méreteit az gyakorlatilag nem is tudom, hogy tízszeresére szeresére vagy százszorosára kéne emelni ahhoz, hogy nagyjából ugyanakkor a Méretet, hogy ugyanakkor a nagyságot tudjon az ember elképzelni. Ugye önmagában Kínáról tudjuk, illetve Ázsiáról tudjuk, hogy egy óriási, óriási piac, egy óriási ország rengeteg ember él ott. Először nem volt egy... ott, vagy volt már ott? Nem, nem voltam semmi, fel, nem még sohasem. És, Oda közvetlenül egy legyen... a repülő? Nem, nem, nem. Pont egyébként az az érdekessége a történetnek, hogy miniszterelnök úr, illetve a külügyminiszter úr, most illetve a gazdasági miniszter közösen jelentették, az innovációs miniszter közösen, most jelentették a, a, azt, hogy meg fog uh, indulni a Sánkháj-Budapest közvetlen uh, járat is. Én, uh, én uh, átszállással mentem most. Uh, a, Frankfurt az, uh, Hát lehet, hogy uh, a három ez jó volt, de időben...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 és Doha, Shanghai az kifelépő 8, visszafelé Shanghai, Doha az, az majdnem 11, vagy 11 után, 11 órában egy kicsit több. Ugye, hogyha nyugatról repülünk kelet felé, akkor a, a tényleges sebesség, illetve a, a repülőgép sebessége közötti különbségből adódik a hosszú repülőutak alkalmával az, hogy ez jó néhány perccel, vagy akár ilyen hosszú esetében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 Kérlek, mert az mi volt? Nem, nagyon nem, nem, szívesen beszélek, beszélek erről. A, egy picit távolabbról kezdem, és akkor talán érhetővé válik. Ugye a kínának pontosan emiatt az irányított fejlődés fejlesztés miatt több fejlesztési régiója van, és általában a tenger melléki régiók azok egy sokkal fejlettebb térséget jelentenek jelen pillanatban, de az állam ezekben a régiókban.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 ehhez plusz fejlesztési lehetőségeket nem tudnak hozzátenni saját erőből kapcsolatokat, innovációt, akkor előbb-utóbb kiesnek a, a központi kormányzat kegyei közül, és ezért... Engem megkerestek, régi kapcsolatok alapján, még, a, még amikor én Brüsszelben tanultam, akkor ott kötöttem néhány magyarra jó ismerettséget, akik magyar, akiket Magyarországon is ismertem, és közül valaki elszegődött a Kínában, és a Sichuan tartománynak, illetve Csengzu városnak, és Csengzu város repülőtéri régiójának dolgozik. És ők kerestek meg bennünket egy néhány hónappal ezelőtt, hogy szeretne...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 Hát brutálisan nagy, és ott nem is egy repülőtér van, hanem kettő. Van az a, a, állás, a repülőtér, ahol önök érkeztek, az milyen messze van. Tehát amikor mi be, hát gondolom autóval jöttek. Önért mennyi ideig mentek oda, ahova elvitték? Gondolom az a szállásra lehetett? Hát egy ilyen óra, másfél óra volt. Jézus de. Mária! De, de ez azért volt, hát ez egyébként kilométerben olyan 35 kilométer, 40 yeah. Hát nem, nem el a 40 35 kilométer, 35 kilométer másfél óra tehát az nem túl sok.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 mágnes vasútjukat, és euh, amikor jöttem visszafelé, akkor ragaszkodtam hozzá, hogy engem annak a végállomásán tegyenek ki. Én inkább majd a Maglevvel megyek ki a pályaudvarra. E, a Maglevvel? A Maglevvel, ezzel a mágnes Vasút. az gyorsabb, De, gondolom. Ezt a 30 km-t, ezt e, 7 perc e, 40, 7 másodperc alatt tette meg. Azért tudom, Ugye egyszer már nem beszéltünk mondani. hasonlóról, de az az oszlói vonat volt. Az az oszlói vonat volt. Hát ez egy kicsit gyorsabban megy. Ugye meg két ö, időszaka van ennek a Maglev vasútnak, amikor ö, a időszak van, ö, amikor ö, nagyon nagy a repülőtér forgalma oda és vissza, akkor a, akkor a Maglev ö, maximális sebességgel tud menni, akkor ez kicsit több mint 430 km óra. Elvileg egy picivel többet tudna is menni, de voltak az a kísérleti stádiumban balesetek, amik azt eredményezték, hogy mesterségesen visszavették a sebességet. Hát ez az, amit a. Hát én csak azt olvastam az ön távolétben, de lehet, hogy tegnap voltam már otthon volt, hogy megint baleset volt a fedél egy gyorsforgalmi úton is lezárták. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki menet közben érzékeli ezt, és nem indul el időben, tehát, hogy hányan lehetnek olyanok, akik emiatt lekésnek repülőgépet, de talán kevesen, mert olyan nagyon sokan nem panaszkodnak, tehát úgy tűnik, hogy ezért ez valahogy áthidalható függetlenül, hogy hát, hát, én azért frászkodnék. Hát, hát, meg, meg másik irányból is aki Jó, de aki már le, aki elindult, aki elindult, jön, elindult jön, arra gondoltam. Nyilván, nyilván, nyilván, nyilván. Másik irányból is meg lehet közelíteni ezt a járatot. Bocsánat, még a maglevre visszatérve is érdekes, hogy azért ez azt is mutatja, hogy még egy olyan országban is, mint Kína, ahol azért a sok tekintetben a pénz az nem...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 Ez egy egyterű vonal, hát olyan, olyan, mint bármelyik másik vonal, vannak magonok, akkor belül is át lehet venni ez uh -huh. egy vagonból a másikba. Kívülről megnézi az ember, akkor hasonlít -e egy picit a TZV-re, vagy, vagy valamilyen más típusú, e, ilyen, ilyen típusú e, vonatra, amelyiknek egy kicsit ilyen... Ön fizette? Vagy lagon. tisztában van az, hogy mennyibe a, került? Igen, igen, igen, 45 vagy 50 ilyen volt. Szokvában, az is. Van első osztályok. Ez hát körülbelül, körülbelül olyan 40-nel kell 40-nel kell felszorozni, az azt jelenti, hogy már 1600 forint volt, ha De. körülbelül a... De bocsánat, nem, nem, mert 2000, igen, mert, mert, mert, mert hogy olyan 50 júlenkor, 2000 forint körül van egy, egy út. De mondom, hogy óriási vesztességet generál, és ezért van az, hogy a, a délutáni esti időszakban, amikor nincs akkora forgalom, Leállítja. akkor energiatakarékos, nem, energiatakarékos módban megy, az akkor csak 300-zal megy. Tehát uh -huh. akkor nem, nem ah. ér el a négyszer. Uh -huh. Nagyon szomorú voltam. Nagy tehát, gondjaik euh, vannak. Euh, ha...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 Nagyon érdekes. Hát önmagában egyébként az egész, uh, egész, egész város és az egész uh, településen nagyon-nagyon látszik az, hogy uh, egész Csánkányon nagyon látszik az, hogy, uh, hogy ez azt a világ egyik legfontosabb. Ön a belvárosban lakott, ha egyáltalán van olyan hogy belváros. Hát az ázsiai városokban azt mondani, hogy, mm, hogy van-e belváros, hogy nincs belváros, az igazából nem lehet. De olyan, hogy történelmi uh, városnak olyan létezik.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 nem, nem Peking, messze nem Peking, messze nem. Néhány évvel ezelőtt jártam Pekingben, össze nem hasonlíthatat. Ha az ember Pekingben kiszáll, akkor érzi azt egyszerűen a... a, a És milyen messze... A, a, igen. Érzi, érzi a csípést. A a szemény. Milyen a csípés, messze volt a, a kiállítás onnan, ahol ő lakott? Hát azért egy ilyen 40-50 perc taxi út. Tehát ugye ez is érdekes volt, mert... Mert ö, nem, lehetett kimenni, ö, nem lehetett kimenni más módon csak taxival, tehát rendelt vagy nem, nem, nem, nem lehetett be, belépési engedélyt szerezni a közvetlen környezetébe. Sőt, ez nagyon érdekes, hogy a taxi, amelyik egyébként engem a tárgyalásra vitt előtte, az ö, megállt egy jó pár kilométerrel a, a bejárat előtt, mert egy kicsit gyágább volt a taxis, drágá volt, vagy gyává volt a ö, a taxisofőr ahhoz képest, mint amit be lehetett volna válni, úgy gondolta, hogy ott van egy kordozó, azon már nem visz engem keresztül. Euh, fogta, kiajított, kifizettem a taxit, és onnan még gyalogoltam egy pár kilométert, aztán utána egyszer elkezdtem gyalogolni, és akkor láttam egy másik taxit, abban meg bekéretőztem, és az meg minden további nélkül tovább vitt, és elvitt a, a, a bejáratig, a, a gyakorlatilag az Expo bejárat a melletti, tárgyaló központig a... Ez több tárgyalagok... pavillon, vagy egy óriás pavilon? ezt a világkiállításra építették, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen óriási aműban lenne, vagy egy tengeri csillag, amelyik a központi részén, központi részén van egy ilyen központi átrizmos belső útban, és onnan csápszerűen jönnek ki a különböző irányokba a hatalmas pavilon. Tematika a van, kérdés. vagy, vagy, vagy mi, mi, mi volt a rendező elva a kiállításnak?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 Amiről egyébként, amiről egyébként a, a külügyminiszterrel és egy másik szekcióban zajlott a tárgyalás, hogy a most bejelentett Shanghai mellett a következő közvetlen járat az Seychelles tartomány fővárosa és Budapest között legyen, ez a Chengdu Budapest. Ez volt, a, ez volt az egyik fő tárgyalási pont, mert ugye ez nyilván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 pontosan előre ö, ö, látni. És hát nyilván ennek van egy, egy gazdasági háttere, meg van egy turisztikai háttere. És a kettőt együtt kell ö, itt most ö, egy, egy lapra kell feltenni. Azt nagyon lehet látni, hogy most Magyarország Shanghai-ban nagyon kiemelt figyelmet kapott. Ö, ugye a miniszterelnök urat egyszerre fogadta a, a Cici ugye a, az elnök, ugye, a politikai vezető. Aztán utána külön tárgyalást folytatott a miniszterelnök a kínai miniszterelnökkel, és külön tárgyalást folytatott gyakorlatilag a minden gazdaságok udával a Wankov-China elnökével. Tehát ezek azt jelentik, hogy a, nekem a kínai partnereim. Heti négy alkalommal. hogy ilyen járat, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen figyelem közép-európa, tehát ilyen méretű országnak, mint Magyarország, ami az ő nézve gyakorlatilag kisebb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 ez teljesen mindegy, hogy ez a, ez a ez közvetlen járat formájában érkezik vagy, Abba, ebben, te, ebben teljesen igazabban valami, eb, ez, ez, van valami ez, ez, ez így van ez így, a, van. Ez így, a, így a vazgaság, van a gazdaság az utazás az olyan, mint a víz tehát megtalálja magának az utat ha nem közvetlen formában fogja megtalálni az utat akkor majd, akkor majd átszállási kapcsolatokon keresztül fogja megtalál, megtalálni az utat. Tehát aki jönni akar, az jönni is fog. Ugye arról beszéltünk, hogy több pálya nem lesz már, mint hogy a két fel, illetve leszálló pályán kívül több. De maga az a terület, ami rendelkezésre áll, ahogy én kivettem a szavaiból, azok még tola, további bővülést könnyedén lehetővé tesznek. Hát maga a felszíni terület a repülőtére mindenféleképpen. Igen. igen, Ennek igen. A repül magának a repülőtének a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 A végignéző környezetében a biztonsági területeken kívül is vannak hatalmas mezőnagyságú területek, ahol... ahol nem ha az el anyukám elmény. lennék, akkor azt kérdezném, igaz, hogy akkor önnek a fiamnak kéne lennie, hogy akkor mi volt édes fiam a legnagyobb élményed? Hát a legnagyobb élményed... Anyukám Én ezt valás... kérdezte mindig az unokájától. Igen, igen, igen. Igen, számítottam erre a kérdésre. Én... Nekem igazából a, a legnagyobb élmény az, az az volt, hogy Kevesen tudják elképzelni, hogy és ez most, ez most értéktantalom nélküli itt Európában azt a biztonsági rendszert, amit ott ők fölépítettek. Tehát ott annyi rendőrt minden utca sarkon, annyi biztonsági őrt minden utca sarkon, ahhoz, hogy az ember a metróban lemenjen, ahhoz át kell mennie egy át. De ez az, az esemény miatt, vagy attól függetlenül? Szak. Nem, ettől függetlenül, ettől függetlenül. És ez a mindennapi életrésze az, hogy... Hogy, hogy százával, Tehát a, a, a huangpu folyón, ugye az a viszonylag széles folyó, amelyik hát olyan kicsit picit keskenyebb talán, mint a Duna-Budapestnél, azon a folyón demonstratíve legalább 8-10 olyan rendőrhajó, amelyiknek a két villogója is világított át, és és esked, hogy mi az örlögöt csinálnak, és lehorgonyozva át a folyón, és mind a két oldalon, is olyan olyan mértékű a, a, a, a rendőrségnek a megjelenése az utcán is. A sétáló utcán elektromos rendőrautó látható, mindenben van kamerázva a rendőrautóktól kezdve, tehát mesétek példákat az ottani kísérőink, és nagyon nagy szerencső volt, mert nagyon avatot kísérőt, kísérőket sikerült kapnom, illetve a, a tolmácsunk sem egyszerűen tolmács volt, hanem kínai tolmács volt, hanem egy sinológus fiatalember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 Ha úgy hozza, akkor szerdán, de erre nem vennék. mérget, mérget másra se vennék. Távolétemben dörö.fi alajanos kukac gmail.com egész nap 2018 november 9-e lesz péntek, de 9 óra 29 perc már csak nagyon kevés ideig lesz. akar bárki bármit közölni, sóhajtani, elénekelni, vagy csak hallgatni velem? Jó én a civil rádiót keresem. Ott van. Jaj, de jó. Szervusz, Pákusz Diózsef vagyok, egy régi sajtos, még abból az időből, amikor Tartsi Géza nálatok volt. Volt ilyen, emlékszel te erre vagy ott van még? Én nem tudom, én Fiala János vagyok, is adásban vagyok, én nem ismerem Tartsi Gézát, de Bocsánat, elnézést kérek, akkor ez egy tévedés, így most akkor, akkor kiszállok az adás vonalból, jó? Köszönöm szépen. <tos> én is köszönöm, v 06148909999 és 0636771161 először Nullehat egy másodszor 1 és 8 Senki többet? Viszont hallásra. Laci, te jössz.